Segons, Totes les coses estan sotmeses a incessants transformacions. En aquest imparable, es de vindre de l'univers, les coses es transformen en els seus contraris. El dia en la nit, l'hivern en l'estiu, tot és en continu canvi. Tot flueix, res és estàtic. No es pot un banyar, dues vegades en el mateix riu. Descendim i no descendim al mateix riu, som i no som els que descendeixen, se submergeixen en aigües sempre distintes en el seu fluït incessant. Tot flueix, res és estàtic.